Olá, eu sou Eduardo Ross e estou aqui mais uma vez para falar de Fringe, o quarto episódio da quarta temporada, Subject 9. E eu acho que eu já vou começando a falar das coisas que estão me perturbando um pouco nesse início de temporada. Já estamos no quarto episódio e vamos ser sinceros, pouca coisa de fato aconteceu. Os dois últimos episódios, apesar de eu ter gostado muito do segundo, muito do terceiro... Inclusive, gostei desse quarto episódio. Eles serviram apenas para expor para a gente, através dos casos da semana, o que mudou sem Peter. Ok. Semana passada eu falei que... Semana passada não, mas no último comentário eu falei que eu esperava justamente que toda essa realidade, essa mudança de realidade fosse já apresentada para a gente de cara, assim. Pelo menos essas mudanças mais profundas fossem logo expostas para a gente pelo menos saber onde é que a gente está pisando. Eu gosto desse ritmo mais devagar, mas a questão é que a cada episódio que passa novos detalhes dessa realidade são dados através dos casos. Mas aí quando você para para refletir e esse episódio foi o que me fez pensar: será que as coisas mudaram mesmo assim? Quer dizer, a gente sabe que mudou, a gente sabe que, sei lá, Peter morreu nessa realidade e tudo mais. A gente sabe, sei lá, que a Olivia agora é um pouco diferente. Ela acabou matando o padrasto dela quando era mais nova. O Walter continua preso no laboratório. Mas a grande questão é, e daí? Quer dizer, um personagem deixou de existir. Uma pessoa não existe mais no mundo. Mas, aparentemente, essa pessoa fez pouca diferença para tudo. Ela só fez diferença mesmo para a vida daquelas poucas pessoas que ele conhecia. Então, por que eu devo me importar com o um sumiço de Peter? Tirando o fato de ser afeiçoado pelo personagem Esse episódio mostrou isso de um jeito bacana até Quer dizer, você já percebe desde o momento em que Walter levanta no laboratório A possibilidade do que Olivia viu no apartamento dela ter sido causado por um dos pacientes do Cortex-Fan Desde ali, quando ele está explicando aquilo, você percebe que, na verdade Eles nunca tiveram antes contato com nenhum dos pacientes do Cortex-Fan Né? Se ele está explicando aquilo para Astrid e Oliva, é porque eles nunca tiveram contato com outros pacientes. Ou seja, uh, o que leva a pensar nas outras implicações que esses pacientes já apareceram antes. Por exemplo, o carinha lá que acho que ele é, controla as emoções das pessoas baseadas na dele, né? ou a menina que, era, que, que criava fogo, ou o outro cara que enfim, acabava. Dando câncer nas pessoas, etc. Eles três nunca conheceram Olivia nem nada e, é, consequentemente, não ajudaram ela a cruzar pro lado B, né? Como aconteceu no final da segunda temporada. Então, isso significa que. E isso até já tinha sido falado antes por Walter, né? Ele tinha explicado pro agente Lee, acho que no segundo episódio, que Olivia tinha sido raptada pelo lado B. Né? Ou seja, eles não cruzaram pro lado B ela foi raptada por algum motivo que a gente não sabe. Mas, enfim, parece que o que realmente mudou é que essas três pessoas não morreram, porque quando eles cruzaram para o lado B, no final daquela segunda temporada, esses três ex-pacientes do Cortex-Fan, né, eles acabam morrendo. Então, assim, tá, a inexistência de Peter salvou a vida de três pessoas. Talvez isso seja uma implicação mais direta. Mas a grande questão até agora é essa, tipo por que, que eu devo me importar com essas alterações se elas se mostraram apenas superficiais e se mostraram apenas, uh, enfim, essas mudanças, elas apenas parecem ter influenciado os outros personagens principais. Assim, eu não estou menosprezando as mudanças nem menosprezando as decisões do roteiro. Eu acredito, inclusive, que tudo, todos esses detalhes sobre essas mudanças que estão sendo plantadas para nós elas têm um propósito maior, eu acredito de, de fato nisso. E mais, essas mudanças assim, que foram apresentadas para a gente, nesses, pelo menos nesses quatro episódios, serviram, na verdade, por um propósito que é até interessante, por, pelo fato de Fringes ser uma série de ficção científica, mas essas mudanças elas serviram muito mais para efeitos dramáticos, para a gente conhecer os personagens mais a fundo, para a gente perceber pela disparidade de como eles eram antes e como eles estão agora, quem eles realmente são. Tipo, é, sei lá, eu acho que isso foi muito, um pouco contra o que eu esperava, minha expectativa quanto ao início da temporada, né? Como eu tinha até falado no último comentário, eu esperava que as coisas fossem completamente distópicas, o mundo tivesse mudado por causa da inexistência de uma pessoa. E, apesar de me frustrar um pouco, é por causa dessas revelações assim, homeopáticas que são dadas a cada caso, elas servem para construírem momentos que são simplesmente maravilhosos, principalmente por causa dos atores. Esse episódio mesmo, ele foi todo baseado na proximidade de Olivia com Walter. Momentos que os dois tiveram juntos nesse episódio, acho que eles tiveram pouquíssimas vezes ao longo das últimas três temporadas. Sabe? Então, é, eles conseguiram Nessa história, colocar os dois próximos de uma forma que poucas vezes eles tiveram. Para também, como eu falei, servir de modo a que a gente descubra melhor quem eles são, principalmente quem eles são agora. Eu achei que esse, esse plot da, da carta do Sinclair, que é o hospício lá onde o Walter era preso, ele jogou com essa possibilidade da gente talvez não saber Quem definitivamente Olivia é nessa realidade? Quem definitivamente cada um dos personagens são nessa realidade? Porque eu, assim, vou ser sincero, por um momento eu achei que a, a carta dava lá, né? O Walter vê a carta do, do, do hospício é, perguntando para Olivia se ela considerava que ele deveria ser novamente hospitalizado. E ao longo do episódio eu me coloquei essa dúvida também. Pô, sabe que ela seria capaz disso? A gente viu que essa Olivia ela é mais, como eu falei, ela é mais sisuda, ela, ela é mais protocolar. Então, é, serve para levantar essa possibilidade de que talvez a gente não conheça 100% esses personagens agora. Né? Ela jogou justamente com essa dúvida. Será que essa Olivia é assim, de fato, como a antiga? Porque eu acredito que a antiga Olivia, ela jamais... Ela não teria dúvida, ela nunca pensaria em mandar o Walter de volta para... O Saint Clair. Mas nessa, dessa vez havia essa possibilidade. Tanto que ela hesita, ela só vem a completar, ela só vem a responder o formulário que vem na carta ao final do episódio, depois de tudo que eles passaram junto. Depois ela vê que as intenções, uh, sei lá, Walter de fato mudou ao longo da vida, né? Uh, apesar do que o tal do Subject 9, o tal do Cameron James, apesar do que ele fala, né, do ódio que ele nutre por Walter por causa das experiências, ela viu que, sei lá, ele não é mais aquele homem, ele não merece aquilo. Mas houve essa dúvida, ela hesitou por um momento, ela não respondeu de pronto. Então, eu acho que isso tudo, apesar das minhas frustrações, serve por um propósito muito maior. né? Porque, afinal, assim, a grande questão desse episódio é justamente essa. Peter, enfim, voltou. Então, por causa dessas coisas, por causa de toda essa construção da trama, principalmente nesse episódio, será que, sei lá, o mundo era melhor com Peter ou sem Peter? Apesar de, como eu falei, algumas dessas mudanças que ocorreram pelo desaparecimento dele terem sido superficiais e mais ligadas aos personagens, não sei, qual a diferença, né? De fato, talvez a gente tenha a melhor noção agora que ele voltou. O que, vai lá, não foi uma grande surpresa, assim, de fato, ele ter voltado no final desse episódio. Tudo indicava que ele, quer dizer, eu tive minhas dúvidas, né? Isso acontece muito por causa dos promos que a gente vê por aí, dos comentários dos, dos atores. Uh, a gente meio que esperava, a gente já, aliás, já sabia que ele ia voltar, mas uh, eu comecei o episódio na certeza de que, bom, esse é o episódio que Peter vai voltar a aparecer. Mas aí a história foi rolando, o caso foi rolando, aquela força de energia parecia um negócio esquisito. Tinha, ela, ela causava uma espécie de ruptura espaço-temporal uh, inclusive isso para mim não ficou tão claro na verdade né? porque apesar de no vídeo em que o Walter está uh, olhando na hora, né, que eles estão investigando o apartamento de Olivia, a imagem chegar antes do fato, no começo do episódio parece que Olivia sonha antes com aquilo, antes de acordar, eu não sei se, bem, se eu entendi isso direito, mas inclusive foi uma das coisas que me deix que deixou em aberto nesse episódio. Não sei se eles vão retornar aos efeitos causados por isso. Mas agora que Peter voltou, a grande questão é, né, vamos, talvez a série comece de verdade agora, as repercussões, porque o mais interessante pela reação dele no final do episódio, quando ele encontra com Olivia, é que ele achou que ele voltou para a antiga realidade dele. Ele esperava que ela reconhecesse ele, mas ela não reconhece, né. Então, como é que vai se dar esse choque do Peter não ser lembrado pelas pessoas que ele conhece. Talvez a série, a temporada, acho que, assim, comece a se movimentar mais a partir de agora. E que tudo que a gente aprendeu nesses quatro primeiros episódios, acho que serviram como uma montagem para o que vai começar a partir de agora. Para que a gente entenda as repercussões daquilo, de quem são esses personagens agora, o que é que isso vai representar com a Valdar e Peter. Enfim, acho que é uma coisa que ainda está me deixando muito confuso. Eu acho que o terceiro episódio... Ele mostrou que, essencialmente, eles, Walter, Oliver, etc., ainda têm uma ligação com Peter. Mas, ao mesmo tempo, esse episódio lançou dúvidas sobre quem eles, de fato, são hoje. Quer dizer, eles podem não ter mudado em suas essências, mas hoje, nessa nova realidade, eles poderiam tomar decisões diferentes. Então... Fringe, mais uma vez, dando um mindfuck na cabeça da galera sem, na verdade, precisar de revelações explodidoras de cabeça, né? A confusão continua, pelo menos pra mim. Então, acho que a gente vai ter que esperar mais duas semanas, porque semana que vem não tem Fringe para a tristeza geral da nação. Então, vamos ter que esperar aí, pelo menos, mais duas semanas para saber como é que isso tudo vai se desenrolar a partir de agora. Eu falei demais de novo, mas... acho que é isso. Até a próxima e case